Čitani Svetojevanđelja po Mateju i Marku. Slava Bogu, slava Tebi. Oduzmu. Reče Gospod: Priču o voči. Čovek neki polazeći na put, dozva sluge svoje I predade im plago s moje i jednoome dade petalanatan, a drugome dva, a treć jemu jedan svakome prema njegovoj moči jodma kot de. Ova je što primi petalanata, Ot ide te radi s nima i dobijš petalatan. Tako jo našto primi dva, dobij on još dva. A koji primi jedan, otide, tega ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A poslije drugog vremena dođe gospodarovi slugo i stade svoditi račun s njima. I je što je primio petalanata, pristupivši donese još petalanata, govoreći gospodaru,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 i predati a onom donoga koji nema i što ima uzeće se od njega a nebaljaloga slugu baciše u tamu najkrajnju on je će biti plač i škrgod zuba govoreće opovika koji ima uši da čuje neka čuje reče gospod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 a dušu svoju naudi ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju jer koste postidi mene i moje riječi u rodovima preljubotvornom i grešnom i sinče se čovjekče postide ti njega kad dođe u слави oca svojega sa svetim anđelima i reči im zaista vam kažem Ima nekih među ovima što stoji ovde, koji neće okusiti smrti, dok ne vide carstvo Božje da je došlo u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 Život ti zavisi. Op koljenima se i sese, u ratu, kad dođe grupa specijalnih jedinica da ih oslobađa, nema tu razgovora, nema tu zapitivanja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 Svi opkoljeni neprijateljima za koje mnogi nikad ni čuli nisu, a kamovi da im se suprotstavaju. A Pavle, veliki učitelj Vaselene, učitelji nas, hrišćana, pravoslavnih u ovom 21. vijeku, upozorava da su naši neprijatelji duhovi zlobe iz podnebesija. One zle i crne ptičurine, koje od angela ostadoše vrane pakvene i koje love sve one koji su neposlušni i nepažljivi prema riječima spasitelja našega. Grijek, braćo i sestre, je drugi neprijatelj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 i zidati svoj život i život svoje porodice na pogrešnim temeljima ideologijama koje se boje smrti koje ne smiju ni ime da je spomenu evo povlačite i danas sve ove ideologije i sve ove sisteme niko smrtne smijeni da spomene braće i sestre samo život na zemlji i silom obmane i da nas ubijede, tu si, gdje živi koliko možeš, ugoj se, jedi i pi, zabavljaj se i umri. I što je najgore, ubijede u to čovjeka i on pristane, potpiše, prihvati. A gospod, braći i sestre, došao, evo ga i danas ovdje sa nama i mi ovdje sa njim, Pa kaže ko hoće da ide za mnom tome braće i sestre kao nije kao nego tako jeste dolazi da nas spasava i mi u plamenu laži obmane u vavilonskoj peći grijeha opkoljeni demonima zate koliko je demona oko nas pa Zgrozili biste se kada bi vam se oči otvorile da vidite šta sve leti u vazduhu. Opkoljeni smrću, braću i se evo vidite kako nam se polako približava. Brade sjede, kosa opada, zubi ispadaju, bolesti kao vjesnici polako prilaze.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 nikoga da je pošteljen, totalno opkoljeni, čitava zemlja, ljudska priroda, braćo i sestak, dakle svaki čovjek u svakoj generaciji opkoljen smrću, demonima i grijekom. I šta sada radimo? Čemo je dalje da slušamo one koji ne znaju više nikojim glavu nosi, koji nam oduzimaju dragocijeno vrijeme, Oci, džakoni i sveštenice, nemojte da razgovarate. Ako nemate šta pametnije, izgovarajte Isusevu molitvu. Nemojte da prazno slovite za vrijeme božanstvene liturgije. To je nemali grijeh. Mogamo biti oprezni, pogotovo mi ovo Zato molimo da čutite.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 slušavice u ušima pojajte ljude omladinu to više ne čuje ni sirenu autobusa koji prevazi u ulicu pozoravajući da će ga spljoštiti jer on sluša ne čuje isključen i počita dan tako a kako takve uši da čuju tih i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 postajemo nesposobni da čujemo Boži glas. I eto ti pogibije, eto ti propast, eto ti mukaju vremenu, eto ti u vječnosti. A on došao, braćo i sestre, pa kaže, ko hoće, obratite pažnju, on ne mijenja svoju riječ. A što bi je mijenjao kad vrijeme ne utiče na nju? Ta riječ vrijeme osveštava, braće i sestre, i u vremenu nudi vječnost. Te riječi su vam kao lestvice koje vas izvode iz jame pogibeljno. Te lestvice su vam od svjetlosti satkana, gazeći po njima pažljivo, vrlo, vrlo pažljivo, izlazite na svjetlost nezalaznog dana.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 Zacariti svojim satanskim duhom, nadahnuti. A onaj koji nudi ruku spasenja, to je gospod naš. U svim vremenima, pa i u ovom vremenu, važno ga je prepoznati u crkvi, u svetoj apostolskoj crkvi pravoslavnoj. Pažljivo slušati, nemojte da se zbunjujete, nemojte da se zbunjujete. Jer danas viću, braći i seste, viču, prijete, imaju tu malo te igračkice, tenkove, nosače, aviona, znate, pa se pravi to sila. A kakva sila? Pa samo malo u, u promijeslu Božijem, u volji Božoj da dođe do promjene, braći i seste, sve bi se to istopilo, ali baš sve.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 I treba da izgubite, ali onaj život koji dobijate ovdje, to je novi život, to je Boži život, to je vječni život koji on se daje, a njega ne može oprimiti bez raspinjanja, bez posta, braće i sestre, bez liturgije, liturgije je raspinjanje, evo od nedelje do nedelje raspinjanje, evo juče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 da primimo sve ono što On dopušta na nas i ovako pojedinačno i saborno Sveto nosi, trpi, boli, pa ne boli umrijeću, umri ali ćeš i vaskrsnuti ako sveto budeš nosio vjerujući u mene i u moj čoveko ljubivi promisal i u silu Krsta moga Neka bi dao gospod, braćo i sestre, da u ovom danu, velikom prazniku Vaskrsenja, gospodnik, i vozdviženja časnog krsta. I mi svi prepoznamo ulogu naše crkve, naše majke, koja nas spasava, braćo i sestre. Gospoda koji u njoj, koji je zapravo glava naše crkve, koji je došao da nas spasava, evo pruža nam svoj krst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 Amen, Bože, doj. Amen.